наперед вельми вдячна Марія. Якби він не був такий безпечний, оте вельми зародили б у ньому певні сумніви. Одначе він обійшов бар, відчинив сховані у ніші двері і вдався до пошуків баклажани. Колись він бачив цю комору михцем і вирішив, що освітлена вона не згірш за центральний проспект. Тепер збагнув. Таких ліхтариків Центральний проспект в житті не бачив, а пізніше збагнув, що його муляє. В уяві середньостатистичного мешканця міста Комірчина – це маленька кабінка тракториста, повуха напхана боєприпасами на випадок лютої зими чи затяжних свят. Але є у суспільстві люди, які уявляють комори дещо інакше. Приміром, з салоном літака класу «Люкс» з мурованими напіввідсіками, вентиляцією і дубовою обшивкою. Відсіка із баклажанами Андрій так і не виявив. Блимнуло і згасло світло, клацнув замок на дверях, життя натягло чорні окуляри, а зверху накинуло паранжу. Зачинивши його у чужій коморі, у повній темряві, хтось давній хижий, захований, у закапелках його сутності підняв деко скрині, потягнувся і всміхнувся. «Привіт!» Йому два 4 роки, скоріш три. Він знає, скільки це на пальцях. Він знає, що покараний, він знає, що треба їсти кашу, але не хоче. Добре, що він ще не знає, що у цій кімнаті померли його прабабуся». «Сюрпрайз, бомже!» «Давно я не здибав таких продурків, як ти», – прозвучала за дверима. Тілом прокотилася моторошна хвиля, вдарила в голову і просочилася у м'язи, як отрута, розчинена у смоляній стікаві, і десь на рівні спинного мозку увімкнувся непідвласний людині рефлекс. Він бавиться, виколупує очі у космонавта, щоб зазирнути у його нутро. Врешті киде забавку і зазирає у шпарку під дверима. Не розуміє, чому двері не відчиняються, хоча він уже великий і дотягується до клямки. Слава Богу, не відає, що мама підставила з того боку дверей стільчика. Сидітимеш тут три години, бо ми йдемо до цирку, всі троє. Е -з -з -з. Тато чекатиме нас біля молошного. Марію ми відпустили до завтра, а яку я записку забацав, джусіфрут без цукру, що лопухнувся козел. Рожевий птах обламінго прилетів до тебе в гості. Три години. Темрява міцно сповила його у мокре простирадло і крізь сціплені зуби. І заплющені повіки Проникла до середини, Набилася у легені, як вата. Коли він колінами відчував підлогу І утямив, що шукає нірку, До якої можна було б забитися, Вмент спалахував від сорому, Але повз далі, Поки не вперся у щось дерев'яне, Поки не відчув, що зараз закричить. І це буде кінець, Блимнуло у паралізованому мозкові і задушило крик ще в горлі. «Марно! Все марно! Від страху не втечеш!» Йому не хочеться більше бавитися в космонавтики, він оминає тарілку з кашею і стає шпинці біля вікна, чіпляючись рученятами за підвіконня. Споглядати пташок цікаво, але стомлюється напружені ноженятка. Підбігає до дверей, вони зачинені, він повертається до вікна. Слава Богу, не відає, що замкнена кімната і тарілка з кашею називаються одним великим словом – «виховання». І цього разу мама вирішує будь-що добитися бажаного результату. Віро, Ходім. «Тато нас зачекався, а ти сиди, сиди, може порозумнішаєш. Тільки дивись, нічого там не чіпай, дармо їде, руки повикручую».